Hjärtligt välkomna till Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Det här programmet går ut i ett en dels i direktsändning, lördagen den 20 februari klockan 14.00. Med repris, söndagen den 21 februari, det vill säga imorgon, klockan 09.00. Och ytterligare i en repris torsdagen den 25 februari klockan 20.30. Jag som pratar heter David Bergqvist och idag så sitter jag ensam här i studion. Vanligtvis så brukar ju Staffan Arnberg hålla i tredje sändning varje månad men han är för närvarande sjuk och har inte möjlighet att ta sig till studion idag. Vi önskar ju Staffan att han ska krya på sig givetvis. Och så hoppas vi att du som lyssnar ändå kommer att uppskatta programmet. Och med i kontrollrummet så sitter däremot som brukligt då, vår tekniker Georg Ja, Sverigedemokraterna, ni som lyssnar, en del kanske är nytillkomna och inte vet riktigt vad Sverigedemokraterna står för. Så därför ska vi läsa upp vår ingress som vi brukar ha här i grupp C. Och den lyder då som följande. Sverigedemokraterna är ett nationellt mittenparti. Vi står för den sönda och folkliga nationalismen. Den som alla länder med dess folk har rätt till för att definiera sin identitet och framhäva sin suveränitet. Vi Sverigedemokrater värnar främst om Sverige och svenskarna, den svenska kulturen, svenska traditioner och det svenska kulturarvet. Vi är för mångfald, men starkt kritiska till etablissemangets mångkulturella projekt, eller experiment, som man också skulle kunna kalla det, men för mångkultur i ett globalt perspektiv. Detta innebär att vi anser att alla kulturer är lika mycket värda, men...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 Även det som vistats i landet illegalt ska som regel återvändas till sitt hemland. Våra egna kriminella får bidras med. Svenska hedersbegrepp säger att man belastar inget annat land med dess element. dess element. Sverige måste kraftigt begränsa invandringen på obestämd tid. Inte minst på grund av det miljontals människor i arbetsförhållanden som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden.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 Dagens system leder ofta till att insatserna går till korruption, vapen och lyxliv för ett fåtal makthavare. Så då har ni som inte har någon aning om vad Sverigedemokraterna eller tidigare inte hade någon aning om vad vi står för någon eh, ja, hum om vad vi står då. Jag tänkte att vi skulle spela musik snart men först ska vi gå in på en ganska så glädjande nyhet här. Det är nämligen så att Jim Åkesson är nu nionde viktigaste opinionsbildaren. Jag läser från SD-kuriren. Jimmie Åkesson är utsedd till Sveriges nionde viktigaste opinionsbildare. Det är tidskriften DSM som varje år tar fram en topplista över de viktigaste opinionsbildarna. Framröstade av landets ledarskrivänder, debattörer, kronikörer och samhällsdebattörer. Cirka 150 personer har röstat i år. och Jimmy Åkesson klättrar från en 46 plats till plats nummer nio. Jag ska gå igenom listan här också och på första plats är då Fredrik Reinfeldt, vår statsminister, som då hoppar upp en plats från andra plats. Sen har vi Anders Borg, finansministern, han är då på andra plats och han låg på första plats förra gången då som han gjorde den här undersökningen. På tredje plats Maria Wetterstrand, sen har vi på fjärde plats Mona Olofsson, femte plats Mona Salin. Det var väl lite tråkigt kanske att hon hamnade ovanför Jimmie då. På sjätte plats har vi Jan Jörklund Och på sjunde har vi Lena Melin som jobbar på Aftonbladet. Och på åttonde plats har vi Peter Wolodos Woloderski. Dagens Nyheter. Och sen på nionde plats då alltså infinner sig Jim Åkesson som är SDs partiledare. På tionde plats, det vill säga platsen efter Jimmie Åkesson så hamnar kronprinsessan Victoria och på elfte plats Karl Bildt, utrikesminister tolfte plats Cecilia Malmström, EU-kommissionär trettonde plats Janne Josefsson, Sveriges Television han hamnade för övrigt även på trettonde plats förra gången fjortonde plats Nyamku Sabouni, integrationsminister femtonde plats Thomas Bodström SVT alltså och sen sextonde plats Per Schlingman, Moderaternas partisekreterare. Och sjuttonde plats Karin Hubernett, Sveriges Television. Artonde plats Andreas Karlgren, miljöminister. Nittonde plats Mats som Sveriges Television. Och sen på tjugonde plats Thomas Ramberg, Sveriges Television. Och det ger glädjande, får man väl säga. Vi tar och spelar en första melodi- nu hörde just Odins änglar stolt svensk på 88 megahertz Och det är Sverigedemokraterna som har sin eh, väckliga eh, timmessändning här på eh, Stockholmsnärradio. Eh, jag ska gå över till en debattartikel här från Dagens Nyheter igår. Fredagen den 19 februari. Det är nämligen så att eh, rubriken här då, det är alltså med Lex Vällinge. Ska alla kommuner ta emot flyktingar? Och den är skriven då utav... Luciano Astudillo och Anders Lago, båda socialdemokrater. Jag ska börja gå in på bakgrunden till det hela. Det är då själva flyktingmottagandet. och Då får man väl notera det att det gäller just flyktingmottagandet och inte massinvandringen. Enligt Migrationsverkets preliminära siffror tog Sverige emot 18.299 personer år 2009. 270 av 290 svenska kommuner. ...har överenskommelser med Migrationsverket om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande till så kallade introduktionsplatser. Överenskommelserna kan gälla mottagande under ett eller flera år. Ett fåtal kommuner har tagit emot högst en flykting under 2008 och 2009. De kommunerna delar Klippan, Vädlinge, Karlsborg, Höreboda, Sunne, Laxå... Läckenberg och Och Jag kan gå in lite grann i texten här så får ni lyssna, och veta lite grann om, bak eller, ja, om socialdemokraternas förslag. här då. Man skriver så här. Vi har förnyat vår politik. Vägen in i Sverige och in i samhällsgemenskapen går via arbete. Därför syftar alla de förändringar vi vill genomföra till att stärka arbetslinjen och korta vägen till jobb. Och där kan man ju kommentera då med att, ja, med hög arbetslöshet och stor invandring så kan man ju fråga sig om det verkligen är möjligt att eh, genomföra sådana här behjärtansvärda värda, ja, bedrifter. Vi tror väl inte riktigt på det, men vi får väl önska socialdemokraterna lycka till då. Vidare. Det har stor betydelse för framtida jobbetablering, hur och var man bor under tiden som asylsökande. Hur lång tid man behöver vänta på besked, om man får stanna eller inte. Och hur barnen har det i den svenska skolan medan man väntar på besked. Medparten av det asylsökande har hamnat i så kallat eget boende, som kortast då EBO. Detta har medfört stora sociala påfrestningar såväl för de asylsökande som för deras värdfamiljer. Liten kommentar där. att eh, Så vill jag minnas att det var förr i tiden eh, med flyktingmottagningen att man hamnade som nyanländ hos frivilliga familjer som då ställde upp att ta emot flyktingar. Jag går vidare här. Extrem trångboddhet, nedslitna bostäder och boendemiljö samt sämre förutsättningar att bedriva bra skola har blivit allt vanligare. Att den borgerliga regeringen helt försummat dessa aspekter i sin nya, sina nya förslag är häpnadsväckande. Vissa kommuner har dessutom under många år tagit ett orimligt stort ansvar för asylsökande, medan andra inte tagit något ansvar alls. Detta blev extra tydligt när ledningen för en av Sveriges rikaste kommuner, Vällinge, med tvivelaktig retorik och misstänkliggörande, försökte stoppa en grupp ensamkommande flyktingbarn. Sammanbrottet i Vällinge eh, blottlägger en utmaning för flyktingmottagandet. Jag hoppar lite... Eh, Socialdemokraterna skriver så här, eh, vi vill till skillnad från, mot regeringen också inkludera det många kvinnor som kommer som anhöriga och som med regeringens förslag riskerar att lämnas helt utan statligt stöd. Det statliga stödet, min kommentar nu, det är, ju att, det är ju det som vi skattebetalare ska finansiera. Så att ha detta i åtanke inför val, valet nu när ni ska gå och rösta. Så ni som vill rösta på Socialdemokraterna, ni vet vad som väntar er. Jag hoppar lite till slutet av den här debattartikeln. Nationell satsning på språk och kunskapsutveckling. Svenska språket är centralt, men vi vill också se studiehandledning på modersmål för elever som kommer som lite äldre. Äldre nyanlända elever måste kunna upprätthålla och stärka sina ämneskunskaper- Risken är annars stor att de inte klarar gymnasiet, vilket får effekter för deras framtida möjligheter till högre utbildning och arbete. Politiken kan dock inte göra allt. För att bryta segregationen och för att klara sysselsättningen för de som precis kommit till vårt land behövs ett brett engagemang. Och från andra samhällssektorer, alltid från näringsliv, fackföreningar, kommuner och statliga myndigheter till sektorn och föreningslivet måste ta sin del av ansvaret, skriver man då. Och eh, vi anser ju att eh, flyktingmottagning, den ska väl ske i närområdet. Eh, så att Sverigedemokraterna syn på den här, det är ju ganska klart då att, eh, att det är inte är vi som har ansvaret för detta utan det är i närområdet. Men självklart så stödjer vi då hjälp till... Eh, närområdet för att kunna främja då flyktingmottagandet i dessa. Vi fortsätter med att spela lite musik här. Vi hörde en svensk marsch, finska rytteriets marsch, på 88 MHz Stockholms närradio. Och det som ni lyssnar till nu, det är Sverigedemokraterna. Jag tänkte gå in på en liten mindre artikel här från Metro den 10 februari. Det står så här i rubriken nej tack till slöja på sju av tio företag. Jag går in direkt i texten här. I SCBs företagarpanel har 1300 små och mellanstora företag fått svara på vilka egenskaper de väljer och väljer bort hos en blivande anställd. På frågan om hur de ser på religiösa kläder som slöja och turban svarar 7 av 10 att de helst inte vill att de anställda ska bära dem. Siffran är anmärkningsvärd. Det är inte olagligt att svara i en enkät. Men om företagen agerade utifrån det i samband med en anställning skulle det nästan säkert riskera att bryta mot lagen, säger Torbjörn Andersson, chef för arbetslivsenheten på diskrimineringsombudsmannen, DO. Och det enda undantaget då som lagen ger... För att stoppa religiös klädsel är då säkerheten som säkerheten äventyras. Och det är exempelvis när det gäller turban istället för hjälm i en gruva och liknande. Och när det gäller då lagen så står det så här att lagen förbjuder arbetsgivaren att diskriminera på grund av religion. Och tvingar också företaget att arbeta aktivt mot att förebygga att diskriminering sker. Frågan, hur ser du på att anställda har synliga attribut som religiöst betingade klädesplagg, såsom slöja turban? Slöja eller turban då. Och att det är otänkbart svarar då 40%. Och att man helst inte vill se det, det, svarar då 32%. Och de som inte har några synpunkter alls, det är 28%. När det gäller då hur lagen ska tolkas här så kan man ju anse vi då att när det gäller att diskriminera människor på grund av religion, det är ju när du då... På grund av att en person innehar en viss, eller följer en viss, religion. Därför blir då diskriminerad. Att man har ett klädesplagg på sig som inte passar på vissa arbetsplatser. Eller som arbetsgivaren föredrar att man inte bär. Det är ju inte att diskriminera, utan det är ju helt enkelt sunt förnuft. Så att diskriminering mot religion. Ni har ju religionsfrihet i det här landet. Och då måste man också ha möjligheten att välja religionsfrihet på arbetsplatsen i min kommentar. Vi tar och spelar ytterligare lite musik här och det blir Odins änglar igen här. Svensk försvarssång. Håll dig goda. Ja, ni hörde Odins änglar och låten var svensk försvarssång. Och ni lyssnar på Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Det är så att man har förbjudit ett så kallat högerextremt parti här i, ute i Europa. Jag läser från Sveriges Radio också, hemsida. Tjeckiska regeringen har lyckats förbjuda ett högerextremt politiskt parti. Regeringsrätten gick med, med i veckan på att göra som regeringen ville och upplösa Ar Arbetarpartiet som det heter. Känsligt inför valet i maj. Efter att ha gått igenom partiprogram och uttalanden som Arbetarpartiet gjort- så har rätten eh, fram, kommit fram till att Arbetarpartiet är främlingsfientligt, rasistiskt och knyter an till Hitlers nationalsocialistiska tradition. Därför borde partiet inte få existera. Arbetarpartiets möten handlar ofta om tsunamins eh, av invandrare. Att städa upp i Tjeckien eller införa nolltolerans mot eh, romsk kriminalitet, till exempel. Partiledaren Thomas Bandas- är inte nöjd med domstolens beslut och säger att partiet inte låter sig knäckas. Om det är någon så stor, som tror att man kan stoppa oppositionella politiska åsikter genom att förbjuda ett parti så är den personen väldigt naiv, sa han till pressen efter att domstolen haft en två timmar lång presentation av domen. Redan i maj är det val i käcken, något som gör upplösningen av Arbetarpartiet extra känsligt. Partiet som bara har mandat i tre tjeckiska kommuner kanske till och med kommer eh, dra nytta av förbudet. Antingen tänker partiets politiker kandidera för ett annat parti eller överklaga domen till författningsdomstolen. I så fall kan arbetarpartiet leva kvar fram, fram till att den domstolen fäller sitt utslag. Och Oavsett vad man tycker om olika politiska partiers eh, åsikter så, så ska man ju givetvis inte förbjuda dem. Det är någonting som vi demokrater ser väldigt allvarligt på. I ett, I ett demokratiskt fungerande system så fungerar ju så att det är folket som tar till sig intrycken från de olika partierna. Själv måste jag ju säga att om folket uppfattar ett parti som extremt och kanske till och med rent av korkat så tror jag ändå att vi får lita på att folket väljer bort sådana partier. Men det gör alltså inte regeringarna i de olika länderna och det är ju väldigt beklagligt. Vi ska gå över till en annan nyhet här. Det är nämligen så att en invandrarkritiker emigrerar, står det här. Det är Dagens Nyheter.se som har skrivit den här notisen. Uh, Pauline Hansson, tidigare känd invandrarkritisk politiker i Australien, har bestämt sig för att flytta till Storbritannien. Hon uppger att hon emigrerar för gott för att få lugn och ro sedan hennes uttalanden om att Australien översvämmas av asiater- fått debattvågorna att gå höga. Han som drev tidigare en liten snabbmatsaffär och gav sig sedan in i politiken genom att grunda det högerextrema partiet One Nation. Dagens Nyheter vill inte eh, presentera deras partiprogram så att läsarna får möjlighet att själva avgöra om partiet är högerextremt eller inte. Jag tog mig friheten att reta leda på programmet och titta lite i det. Jag såg att de vill bland annat bevara nationen, säger de och de vill värna yttrandefrihet och vill garantera enskilda individers eh, dess rättigheter och eh, generellt sett så min bedömning är att, eller att partiet inte är något överdrivet märkligt sen att hon då väljer att emigrera på grund av att, ja, att det blir för mycket debattvågor efter hennes uttalande det är hennes enskilda eh, beslut då. men eh, det här visar ju också att det är så att vi. När det gäller invandringskritiska polit, polit, polit, partier över världen så är det ju så att det har ingen betydelse varifrån folk kommer. Utan problemet är att folk vandrar till landet. Och i Australien så är det just asiater som invandrar. De kanske inte har samma problem med sydamerikaner, invandring från Sydamerika i och med att det ligger lite längre bort då. Eller till exempel Afrika. Vi tar och spelar en pausmelodi här. Ja, det var Lars-Erik Larssons Epilog ur en vintersaga. Och jag tycker att det faller ganska så lämpligt på plats att spela just den här eh, melodin i och med att vi har fått en så pass fin vinter. Jag läser från eh, en blogg här i Kalmar. Eh, Tora Alf, Alf, Alf, Alf, Alfons blogg. Alfson ska det vara klart. Sverigedemokrater för eh, välartikulerade för media-frågetecken. Och eh, det står så här då. Men Sylvia har förändrats. Hennes åsikter är främlingsfientliga, islamofobiska. Hon säger att hon är Sverigedemokrat. Sylvia är välartikulerad och det gör att Annika och Mikael, som är politiskt korrekta akademiker, har svårt att veta hur de ska bemöta Sylvias åsikter. Så började ett inslag i dagens Studio 1. Nu ska Sverigedemokrater utmålas som sämre människor med felaktiga åsikter. Och det finns en länk där också på Torals blogg där man kan då, lyssna till det här inslaget på Studio 1. Tänk om dessa politiskt korrekta människor bara kunde fundera två sekunder om, om det ändå inte finns en hel del sanningar i den politisk, eh, politik Sverigedemokraterna vill föra. Igår var det kurser hos eh, tidningsutgivarna. Idag är teater där Sverigedemokraterna ska utmålas som människor- Ingen vill ha något att göra med. Intressant är ändå att man säger att Sverigedemokrater är välartikulerade. Det kanske beror på att vi bara framför sanningar och dessa är ju som bekant väldigt svåra att argumentera emot. Det är väl just därför som media stänger dörren i alla sammanhang. För det är Sverigedemokrater som är välartikulerade. Och det kan man ju se hur man gjorde nu eh, senast eh, när det gällde då den här debattartikeln som Jim O'Kesson eh, gick ut med strax efter vi hade haft våra landsdagar i oktober. Där belöste Jim Åkesson ett problem med, eh, ja, efter, som ett resultat av, av massinvandringen. Och lyfte då problem med ja, religiös, eh, religiösa problem kan man säga. Eller invandringsrelaterade problem eh, med anspelning ansp ansp på religion. Och nu på senare tid så har man börjat prata om att förbjuda eh, sådana här heltäckande slöjor och liknande. Men man släpper inte in Sverigedemokraterna i debatten. Eh, man använder den taktiken att man låter oss få lyfta problemen först. Men sen så att diskutera problemen och komma med lösningar det får vi inte göra. Så att eh, vi är lika hemska som väderläggs eh, de här metrologerna när de... Eh, ...visar prognoserna, de negativa prognoserna, då, då blir folk ledsna för oss. Men vi får inte komma med lösningar för att det ska andra diskutera. Ja, jag går över till en annan artikel här från SVTs hemsida. Det står så här, Gripna för Kärsgårds hot släpps. Och den publicerades publicerad då den 18 februari 2010- Fem personer med invandrarbakgrund greps på torsdagen kortvarigt. Inledningsvis misstänkta för hot mot Pia Krärsgård, ledare för det främlingsfientliga, såklart, Dansk Folkeparti. Männen släpptes efter husansaken sedan det konstaterats att det inte fanns fog för misstankarna. Men Pia Krärsgård befinner sig på semesterresa utomlands. Hon väntades... ...återvända under torsdagskvällen. Hon har utsatts för hot och överfallsförsök tidigare och står under ständigt livvaktsskydd. Det är väldigt beklagligt att det ska behöva vara på det sättet. Vi ska spela lite mer musik nu. Ja, det var Christer Björkman det som framförde Imorgon är en annan dag. Och Jag tror att det var Niklas Strömstedt som skrev den faktiskt. Och Du lyssnar på Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio megahertz. Och jag läser från Jens Leandersons blogg Medierna och Sverigedemokraterna. Publicistklubben i Göteborg anordnade ganska nyligen debatt om mediernas bevakning av invandringsrelaterade frågor under rubriken har Sverigedemokraterna rätt. Även om debatten skulle handla om hur medierna granskar invandringsfrågor så handlade, handlade debatten om hur Sverigedemokraterna eventuellt gynnas av att diskutera invandringsrelaterade frågor. Invandringsrelaterade frågor förenklas och görs begripliga på samma sätt som alla andra frågor genom att det komplexa förenklas. Invandringen till Sverige har skapat såväl möjligheter som problem. Men invandringspolitiken ska granskas som vilket annat politikområde som helst. Ansvariga politiker ska ställas till svars för varför det ser ut som det gör i samhället. Varför har det inte försökt skapa en demokratisk legitimitet för den förda invandringspolitiken? Varför ställs det inte kritiska frågor överhuvudtaget? Lena Söndström, som deltog i debatten menade under kvällen att Sverigedemokraterna inte ska behandlas som andra partier eftersom det inte är som andra partier. Om Sverigedemokraterna normaliseras så kommer vi få en slagsida i debatten som aldrig går att rätta tillbaka och som bara spelar Sverigedemokraterna i händerna. Det som Lena sönström egentligen vill förmedla är en bild av journalistiken att lägga allting till rätta och berätta för medborgarna och mediekonsumenterna hur samhället ser ut oavsett faktisk verklighet. För Sundström innebär journalistikens opartiskhet– att det är nyhetsjournalistens uppgift att tala om vilka partier vi inte ska rösta på. Journalisten ska inte vara kon konsekven konsekvensneutral och beroende på eventuella opinionseffekter så ska det beslutas om artiklar och nyheter ska publiceras eller inte. Det är den rådande konsensus som finns inom journalistkåren idag och den vill sönstren behålla. Just, just hur nyheter väljs ut och bestäms, om det är nyheter eller ej, skrev faktiskt eh, Hadenius och Weibel i sin bok Massmedier. Väldigt bra. Det menar på att det är redaktionens normer som styr nyhetsvärderingen. Enskilda journalister har väldigt liten möjlighet att flika in personliga värderingar, utan det är nationernas normer och värderingar som journalisterna ska anpassa sig till. Så trots att journalister har i högre grad åsikter åt vänster och inte minst till Miljöpartiet så är det inte detta som styr nyhetsrapporteringen enligt Hadenius och Weibull. Jag måste erkänna att jag är beredd att hålla med. Det är omgivningens tryck som utgör det största hindret för en bättre och mer saklig nyhetsrapportering. Jag har vidare tidigare skrivit om hur den faktiska verkligheten ser ut för journalister och hur det resoneras på redaktioner. Om det inte kan publicera artiklar då det kan gynna Sverigedemokraterna. Samma förhållningssätt sker vid urvalet av artiklar eller intervjuer med Sverigedemokrater. Diskussionen finns alltid hur det kan komma att missgynna partiet. För att återknyta till publicistklubbens debatt så anser jag det ganska tydligt att Sverigedemokraterna har rätt och att nyhetsrapporteringen kring invandringsproblemen måste bli bättre och granskas som vilket område som helst. Här är Danmark och deras medier ett föredöme. Smaka på den Lena Sundström, skriver alltså Jens Leandersson i sin blogg. Ja, vi spelar lite mycket musik i det här programmet men det fortsätter vi faktiskt med så vi tar en låt till nu. Ja, det var Ultima det och det var konett Peter Kurfeldt. Och den passar ju ganska bra att spela i och med att det är så, ganska så kallt ute just nu. Jag tittade på termometern på vägen hit och jag såg att det var minus 12 grader. Eh, vi eh, ska snart avsluta programmet men först lite andra övriga nyheter från ST-kuriren här. Borg redo att ta svenska skattepengar för att hjälpa Grekland, står det här. Svenska skattepengar kan komma att användas för att hjälpa Grekland att få ordning på sin krisdrabbade ekonomi, skriver SVT. Vid dagens finansieringsmöte i Bryssel sa det finansminister Anders Borg att han inte utesluter att EUs medlemsländer tvingas ställa upp med ett räddningspaket för Grekland. Borg sa det även att han för ändamål är beredd att använda sig av svenska skattemedel. Och även om EU-avgiften... Kanske är begränsad varje år så innebär ju såna här omständigheter att ytterligare skattepengar från svenska folket går till eh, i Bryssel. Då. Och i det här fallet i längden då till att rädda Grekland som då eh, ser ut att hålla på att kollapsa. En av huvudorsakerna till att vi Sverigedemokrater är negativa till EU får vi säga. Sen så ytterligare nyheter här. Invandrare vill inte flytta. Regeringens försök att få nyanlända flyktingar att lämna problemtyngda storstäder blev ingen succé. Efter två år har endast 286 personer nappat på idén, skriver SVT. Regeringen beslutade hösten 2008 att underlätta vidareflyttning av nyanlända för att det skulle kunna lämna trångboda storstadsområden. Förändamålet har 6 miljoner kronor avsatts, men nu visar det sig att endast 286 personer avräknats i migrationsvägets statistik under de två år som gått. Och precis här handlar, precis som i förra artikeln här så handlar det om slöseri med resurser igen då, som vi Sverigedemokrater hade kunnat motverka om man hade suttit med i riksdagen och fått vara med och uh, ja, bestämma helt enkelt. Vi går vidare här. Invandrare får utvecklingsstöd. Ett projekt som syftar till att främja företagande bland invandrare får regionalt utvecklingsstöd av Gotlands kommun, skriver Sveriges Radio. Det övergripande målet med projektet är att dels främja nyföretagandet bland invandrare och dels att stärka de små nystartade företagen. Så här diskriminerar man alltså svenskar då, eller inhemska medborgare genom att då har riktat stöd till invandrare. Ja, jorden, den är under 10 kronor nu. samarbetet skakas av Greklands ekonomiska kris. För första gången är mer än ett. På mer än ett år så kostar en euro mindre än 10 kronor. Detta skriver då Svenska Dagbladet idag. Kronan stärktes kraftigt mot jorden på grund av oro för en ekonomisk kollaps i Grekland- Samtidigt finns fler länder med liknande problem. Spanien och Portugal kan bli nästa prövning för eurosamarbetet. Det kanske är en av orsakerna också att man inte är med i EMU. Och där lyckades ju då inte medierna att övertyga det svenska folket. Och det var ju någonting som vi Sverigedemokrater ser med glädje på. Ja, Här har vi en norsk islamist som också har blivit gripen för hot. En norsk islamist... Som den senaste tiden kommit med omslida uttalanden om Norge och islam greps på onsdagen av polis misstänkt för hot mot två journalister som arbetar för tidningen Dagbladet, skriver Dagens Nyheter. Mannen blev förra veckan känd för, för, det, för, att, det, för att norrmännen ska begripa att eh, det måste respektera muslimers känslor och traditioner. Alltså det citatet. Och det borde ske ett terrordåd i Norge- Mannens utspel kom i anslutning till att Norska Dagbladet publicerade en teckning av profeten Mohammed som en gris. Då han i en tidningsintervju förklarade att han stödjer den islamistiska terrorgruppen Al-Shahab i Somalia. Som senat homosexuella för deras sexuella läggningsskull. Enligt polisanmälan hade mannen hotat skjuta dessa, dessa två journalister. Och Köpenhamn ska få en stor moské med kupol. En stor moské med och minareter ska byggas i Köpenhamn, skriver HBL. Finansieringen till bygget kommer enligt Sabai Butt Hussein inte offentliggöras innan det slutliga tillståndet ska att, bygga, att bygget gjorts klart. Moskéen planeras utföras på en Amager och blir del av ett nytt byggnadskomplex med plats för 3000 personer. Projektet väntas godkännas under nästa vecka. Ser man hur äh, en tillfrämmande religion då, äh, breder sig ut över äh, Norden. Ja, vi ska gå in på halalbörjare nu. Det är nämligen så att halalbörjare äh, har då börjat introduceras i Frankrike. Hamburgare har enbart halalslagtat kött och med rökt kalkonkött istället för bekonskivor äh, retar politiker i Frankrike, skriver MSN. På ett tiotal av hammarekedjan Quick testas nu halalbörjare vilket fått politiker att reagera. Den franska jordbruksministern har bland annat förlikat agerandet med ett etniskt minoritetstänkande. Eftersom man samtidigt dragit in allt griskött från restauranger öppna för allmänheten. Och Det är beklagligt men vi kanske kan få halalbörjare även i Sverige snart. Men om ni inte vill... Tvingas äta halalbörjare så kan ni ju försöka att motsätta er detta. Och det gör man ju bäst genom att rösta på Sverigedemokraterna. Vi ska avsluta programmet. Men först ska jag läsa upp adresserna till Sverigedemokraterna. Och det är då alltså, om man vill skriva till oss. Då skriver man till Sverigedemokraterna. Box 20085. 10460 Stockholm. Telefonnumret till Sverigedemokraterna. Det är då 08 50 00 00 50. Och vi har ett bankgyro också. Som då lyder 52 80 70 0 5. Och så har vi en valfond. Som man kan skänka pengar till våran valrörelse. Och det gör man då på bankgyro 53 08 sträck 32 18. För er som vill öronmärka pengarna till valrörelsen. Besök gärna våra hemsidor www.sverigedemokraterna.se och www.sdgriden.se och även www.radiosd.se Kan mejla till oss på info.sverigedemokraterna.se Ja, vi ska avsluta med lite musik. Men först så tackar David Bergqvist för programmet och för att ni har lyssnat på oss under denna timme. Vi ska spela James Horner och Will Jennings som har skrivit texten till den här melodin och de som framför den heter då Gregorian och låten heter My Heart Will It Go On. Vi har påtårna nästa vecka.